Då testar vi lite nivåer. Mm. Ja. Ja. Mm. Yeah. Ah. Jag gillar hard <laughs> Metal. Speed och trash metal. Mm. Metal överlag. <laughs> Power för allt kanske. Oh. Uh, ska vi börja? Har du någon gång undrat vad Eriks favoritsvårdom är? Har Hugo någon gång brutit mot lagen? Varför älskar vi Emil Alexandersson? Svaret får ni i den här intervjupodcasten som kallas Vi firar podcast. Här kommer ni få höra alla de smaskiga detaljerna om era vänner som ni inte visste att ni ville veta. Jag tror skulle säga något. <laughs> Nej, Jag tänkte bara nämna att jag gillar att du säger... Um, undrar du om Hugo har brutit mot lagen Och mm. varför älskar vi Emil Alexandersson <laughs> Det är typ, okej okay, så vi älskar inte Hugo Nej <laughs> <All right. laughs> Känner du dig redo? Ja Då börjar vi med bästa vännerfrågorna, del 1 Namn Johan, Emil, Almiroth Har du något smeknamn? Uh, Indie Emil Almysen Almiroth uh, har, uh, har du något bakom min rygg kanske? John Knoxville Just det Har jag framför din rygg Ja <laughs> <laughs> Nej men det det Vi kommer säkert in på John Knoxville senare i programmet Ja, jag hoppas jag kallas Brännbollsträt av Åmålstjejer <laughs> Född Vart eller? När, när? Ja, när. 2 april 1991 Vilket gör dig snart till 25 Yes Om en vecka Precis Bor För närvarande i Göteborg Och ibland Och kotten hos min flickvän. Hårfärg. Jag skulle säga rött gråbrun, Men gärna solblekt så här på våren. Mm. Med en splash av rött i skägget. Yes. <laughs> och så såklart mörka ögonbrin. Är det, är det Ronny som är red? Ja. ja. Ronny red. <laughs> red Ronny. <laughs> Där pausar vi bästa vännerfrågorna lite. Mm -hmm. Så går vi in på... Det omåttligt populära inslaget Välj drycken okay. eh, Och kaffe vet jag redan att du vill ha yeah. Han står och putter i köket <laughs> mm. du, du tänker på allt <laughs> Men så får du välja mellan tre andra drycker också okay. Och då börjar vi med Franks Quickstart Energy en Drink Trips Blå Export 5,0 Eller Wimfo Fissy. Som är tidigare nämnt i den här podden Och var en stor succé Och för och nej säger du, vatten. Ska jag, alltså... Du får välja in ett av dem här, du kan ta allihopa om du vill också, men... Som oh. jag ska dricka nu, eller vadå? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då tar jag den där fizzy, för dig där nere, jag inte vet vad det är. Wimfo-fissig. Jag köpte faktiskt två för jag, ville... jag tänkte att du skulle ta den, så jag kunde få en egen. all right. <laughs> men då är vi snart tillbaka med drickorna. Häng med! blir jag av en tjej. Alltså, mm. hur runt? <laughs> Då är vi tillbaka med drycken. Mm. Hur ser Wimfo ut? Jag, jag gillar paletten. Jag gillar valet av bär. Jag ser äpple, jag ser blåbär, jag ser hallon. Vinröd skulle jag säga det. eller? Det kanske det är ja. jag. Är ja, ja. ja, men ja, det är av Wimfo och fissier. Nej. <laughs> <laughs> ah, we unfold fisci För öppnar jag öppna? jag, är, jag är jättenyfiken. Ja, jag ska bara få med ljudet här. Okej, okay, mic upp. Mm. Bestämd öppning. Öppna min direkt också. Now in stereo. <laughs> <laughs> ja, spaka. Okej, okay, T-minus 3 sekunder. Ser du alla bären? Mm. Den smakar lite som en energidryck med Utan energi <laughs> Ja, med hint av något lite tjockare <laughs> <laughs> Vill du smaka på kaffet innan vi går vidare? Nej, det är nog för varmt ja. Då har vi kommit in på inslaget Så minns vi, Emil Almeroth mm. Det går ut på att jag berättar Kanske mitt tidigaste minne med dig Och kanske ett minne som står ut Okej? Okay? Mm Och mitt allra tidigaste minne med dig tror jag är när vi latchar runt på kamratgården och snackar om Bashar. <laughs> All right. <laughs> och att han var någon slags, <laughs> jag vet inte vad han var någon slags monster. Uh. Och vi avslutar varje mening med, och vi får... Uh? Får jag säga den? Ja, du kan få säga jag, det. Bara för att bevisa att jag också kommer ihåg det. Uh. Och vi får, nej, så håll ögonen öppna. Och vi får hoppas att inte Bashar gör det. Ja. Och jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån. Nej, inte jag. Hade. Helt helt oprovocerat egentligen. Men nu ser det efter han så stämmer det ju. Ja. Han är ju han är ju en lurig ja. jävel. Han är ett monster. Nej, han är en bra dörrvakt i alla fall. Ja. Är... Så att de, alla som försöker planka in för att hoppas att inte Bashar Exakt. Exakt. ögonen. Ja, det, det gjorde så starkt intryck på mig så att jag minns minst att man har så här ritböcker I, i, i, i Lågstadiet ja. där, där gjorde jag en serie Om, jag hade att jag hade med varandra ja. Men då, då ser du ut sådana Sådana jävla hemsk figurer Och så står det typ så här Vi får hoppas att Bashar inte ser dig Visar du det för din lärare? Uh, nej, det tror jag inte A ja. ja, vad är det här? Nej men det, det är Bashar Han är... Han är ett monster, vet väl? Ja, han går i 5C. <laughs> han har gjort det i februar. <laughs> <laughs> All right. That's enough out of you. Ja, men ett lite mer prominent minne är väl då John Knoxville-kvällen. Mm. Som var en midsommar för missommar 2013. Ja. Kanske? Ja. Då... Det blev lite för mycket av det goda då Ja, det var en midsommar hos Sebastian Andersson Hos Helena mm. Och eh, Bålen gick åt så att säga mm. ja, Jag var väldigt svag för just eh, Äventyrsbålen den kvällen ja. <laughs> ehm, Och eh, ja, All den här bål fick dig att eh, Du fick något slags Jesuskomplex där mm. <laughs> Rycker av dig Och, <laughs> och, och våldar från en staket ja. försöket ja Det är nog den enda gången jag har sett dig spåra, så. Ja, det, det är ganska jobbigt att prata om <laughs> Vi fortsätter ja. ja, men det är bra att du grillar mig Men det, jag tycker ändå att jag har hållit en ganska stabil nivå på mina fyller annars jag, jag är inte en sån kille som blir så full egentligen Nej. Det gör det unik i det sällskapet ja. ja, men på ett sätt så kändes det skönt att få be om ursäkt till alla andra dagen efter <laughs> Och för engång skulle få vara den killen som hade lite ångest. Jag kommer nog att jag låg hemma i mamma och pappas soffa. kolla på Skyfall. Och mådde så jävla rötet. Och sen fick jag upp och fick, fick typ så här. Massa fläskfilé och bernaise och så och så grejer. Och då vaknade mm. jag till liv. Och sen spelade vi fotboll. Kanske. På kvällen. Ja. Kan jag jord. Um, men uh, ja. Nej. Det var inte jättestolt över det. Det som är mest. Det som jag mest kommer ihåg från den kvällen. När jag var i det här tillståndet. Var ju precis När det var slut. Mm. När ni satt och drack slattar ja. ute på, Alldeles utanför dörren mm. Och så tog jag Mack en sån här krans Som han hade fått av brun ja. Och bara slängde den åt helvete Och bara, du är en jävla fitta <laughs> Och då var jag lite för personlig Tror jag <laughs> Och då kanske du insåg Jag borde gå hem nu mm, Då insåg jag, jag har ett problem <laughs> Clean since then Coming up on a thousand days now <laughs> Not really Nej. Det var fullsenast för två dagar sedan <laughs> Men jag kan sluta när jag vill Då går vi vidare med bästa frågor Del två mm. Emil Almeroth, snart 25 år yeah. Vad var ditt favoritämne i skolan? Um, engelska För jag var så jävla bra på det <laughs> Genom hela skolperioden alltså, Det var inte någon lärare som stack ut Som Nej, alla lärarna var ju hemska. Du, du var bättre än alla lärarna? <laughs> Nej. Fast, ja. <laughs> men... Liksom. <laughs> ja, men, men de, är inte, de var inte jättetalangfulla de vi hade nu. Nej. Kanske upp mot gymnasietiden de blev... Du var väl... Jo, vi hade ju Ane. Ja, jo, just det. Jag kommer ihåg att hon sa att hon ville ha mitt uttal. Men när, vi, hon... när vi hade den nationella proven. Det är muntliga. Ja. Jag kommer inte lätt så jävla krystat när hon pratar mm. engelska. Ja, precis. Hon pratar sig skolengelska, verkligen. Mm. Men, um, nej men jag tror engelska, alltså data är ju det jag, det jobbar jag ju med nu och så. Det, det är väl huvudspåret, men det var inte så jävla inspirerande i skolan alltså. Nej. Um, det, var, det var inte så jävla kul att sitta och skriva Word-dokument om solid state hårddiskar för att jag hade gjort alla uppgifter. Mm. Så, uh, nej engelska tror jag. Mm. My name is Anita Patel I live in New Delhi in India, in India. Det första man hörde ingen engelska i skolan <laughs> Favoritfärg Blå du vill, du vill inte motivera svaret, du vill bara säga blå Nej, jag kommer ihåg att jag sa blå en gång i första gången jag faktiskt bestämde mig för vad min favoritfärg var <laughs> då sa jag blå för att Lisa Lerman sa att hennes favoritfärg var blå <laughs> That's right <laughs> uh, Men jag gillar ju blå Ja. Blott har Lisa Lerman. <laughs> För att du hjälpte mig finna mig själv. Ja. Denna fråga sponsras av Lisa Lerman. Såditt <laughs> mat. Hoof. Uh. Eh, vad fan är det? Nej eh, I men jag får jag får väl säga grandiosa <laughs> Det är den där måltid du konsumerat mest kanske också. Ja, men jag tror att det är mer det är inte så mycket smaken då liksom det är så utan det är mer en ritual. När jag heter min grandiosa då är, jag, då är jag så nära mig själv jag kan komma. Då, då är jag själv och kollar på kanske Death Metal Show. Eller någon eh, over the top actionfilm. Precis. Gärna Clash of the Titans exempelvis. Och jag svarar inte på några sms. Då, då existerar jag bara för mig själv och min grandiosa. <laughs> det, det är vad Buddha kallar nirvana. Ja, skulle man kunna säga. <laughs> När du sitter och kollar på Clash of the Titans med en grandiosa. Ja, Men har, har du inte något sånt när du liksom... Sä, säg att du är i Göteborg kanske och sitter, i, sitter i någon, på någon föreläsning och sen drar du hem till din mosters lägenhet och så finns det så här lingongrova liksom och så sitter du bara där och så här inget att dricka, för du har vatten så bara längtar du hem liksom. Då längtar du hem till något speciellt. Alexandra. <laughs> Min tjej är Ehm... Men du, du vet hur Hedlund mår När han sitter och spelar LOL mm. och, och... Ja men du menar inte en mat Alltså det behöver inte just Just din grej är en grandiosa ja, Det behöver inte vara en Nej, mat Nej precis redan. Det är när vi snackar nirvana liksom Mm ja, men det kan väl vara min lilla Gitta Lela här då Mm Den kan jag längta Så ta fram När jag inte har den Mm Ja det förstår jag mm. Den är praktisk Det är du kunna ta med den till Ja jag tycker också <laughs> om den betyder så jävla mycket Vi <laughs> går vidare med Favoritfilm Hm. Ah. tråkigt men jag får väl säga Charles <laughs> Redemption alltså men han eh... har nämnt tidigare i podden också ah. var det Erik eller mm. men eh... jag tror att han fast slog den men, den den kom in i diskussionen nåväl i man mm. får för berätta en minne som han medan gör det som med göra. Ja. Nej, men anledningen till att jag såg den filmen var för att Erik pitchade den till mig mm. vi hade en period där när vi hängde lite på typsär sena högstadiet kommer dels jag att jag han och Simon hade ett Matrix-maraton som aldrig avslutades så vi har fortfarande Revolution kvar. Då um, dags vi ringa upp dem. Ja, ja men du vet när, vi, när man börjar ringa till hela linjen och så. här mm. um, På den tiden. Och då kommer jag att att Erik hade en DVD som han uh, som han uh, ville kolla på, liksom. och uh, veckan innan hade vi sett Memento mm. och jag var inte jättefrälst för, ja uh, det, det var inte min grej. Liksom. Du fann inte med? Nej, jag har inte sett ensen dess heller. <laughs> um, Men eh, sen så kommer jag ihåg att han pitchade den här filmen till mig Fängelse 50-tal Då hade jag ju redan checkat ut liksom Var inte duggsugen Men jag tänkte, vad fan han får ta med sig den då Jag kan inte pressa på honom en till dålig varusfilm liksom Nej Vi får, eh, vi får köra, vi, jag, får, jag får vika med den här eh, Vad säger man, en, en för dem, en för dig Precis Och sen, eh, ja, hur lång den nu är, två och en halv timme senare Så var jag fan frälst alltså mm. Jävlar Du har aldrig velat dricka öl på ett tak så mycket som efterhållande. Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det heller. Jag har pratat mycket om att jag ska reenäkta den scenen. Mm. Jag och Erik och Anton snackade om att vi skulle gå upp på taket och sätta oss på något sommarlov och kolla mm. på soluppgången och dricka bärs. Ja. Men det hände aldrig. Finns det något kompatibelt tak i Göteborg du kan gå upp och sätta dig på? Högst upp på det här läppstiftet. Ja, fast det är lite för högt. <laughs> är <i> det <laughs> då är, då är det ju det. Då är det ju något annat. liksom Det är bara obagligt <laughs> Ja, precis. Då är man bara en sjuk jävel. <laughs> Favoritserie på TV. House of Cards fan för säsong 1 och 2 impeccable svinbra. Mm. Säsong 3 var en liten dipp. Säsong 4 tänkte jag, kom igen, kom igen, kom igen och sen de tre sista avsnitten så satt jag och bara. Mm. Jag har inte kommer så långt sen att... just the <laughs> fuck Ja, nej jag ska inte spoila men <coughs> sen har jag väldigt starka känslor för säsong 1 4 och White Hill också. Ja, då är det den bästa. Sen Kanske är det den sämsta serien? Ja, ja. Du inte, nej, precis. Jag, jag bara valde att checka ut. Ja. Um, men det, den serien tänker jag försvara. Någon som vill komma och diskutera så come at me. Mm. Har du någon favoritlåt just nu? Ja. Det finns fin. You probably never heard of it. <laughs> <laughs> um, nej, men det finns faktiskt en um, några konstanter som alltid håller liksom, de står alltid på prispallen. Mm. De är så här, Man får bara lyssna på dem under speciella tillfällen. Det är ja. dels o Ocean med John Butler. Då. Ja. Det är så nära religion man kommer. Um, den var en grandiosa säger man hemma. Ja, det, jag, jag vet inte om jag klarar att kombinerar de två faktiskt. Det, <laughs> då, det kommer bli för mycket. <laughs> Men eh, sen så är det även risk med Don Edwards. Mm. Klassiker. Klassiker. Första gången jag hitta den här låten så var det jag och använder kollade på Grizzly Man. Mm. Den var ju titeltraken där. Ja. Så kommer jag ihåg att om man gick in på hemsidan för Grizzly Man så gick den låten i bakgrunden och så var det bara så här typ utdrag ur recensioner så här five stars masterpiece typ mm. såna grejer. Och så gick den låten bara på repeat så jag hade uppe den sidan en hel kväll så stod den bara loopa så bara köttade vi den låten. Ooh, chop. Ooh, chop. Precis. Mm. Jag litar på att du klipper in den här. Ja. Fast det är att med favoritlåten de kommer i slutet av avsnittet. Så du säger en favoritlåt och då avslutas äh... Ah. Då ska du fan vara Coyotes För du kan inte avsluta med Ocean För då kommer ingen lyssna klart Nej. Sen har jag också en, en Eftersom frågan var favoritlåt just nu mm. Så är, har jag lyssnat mycket på River Prayer Heter låten Av okay. eh, Någonting Nash Känd? Nej, Nej. Det inte den Crossby Crosby, Steele, and Nash and Young Nej, nej, nej. <laughs> nej Det är bara en kille typ John Nash eller Jim Nash eller något sånt här. Mm. Den tycker jag är jättebra mm. Motto, catchphrase Har du någon motto du lever efter? Eller? Har du så innan du lämnar till rum Så kommer det en catchphrase <laughs> En singer <laughs> Oj Jag har nog någonting Men jag kommer inte på det Jag har nog något sånt här som jag säger ofta Jag gillar ju att applicera Heath Ledger's line från The Dark Knight i helt, alltså där den inte funkar, man gillar att säga You are no, you bought it, <laughs> som han säger om sin cavai. Ja, det var en så skön line och passar verkligen inte in någonstans annars. <laughs> Nej, precis. Ja, men ja. Mm. You are no, you bought it. <laughs> precis. Ja. Jag tycker om, och du får vara hur generell du vill mm. Jag tycker om sol, mm. tystnad, att vara i fred, mm. <laughs> att, att vara med min, mina vänner <laughs> Och, eh, mm. ja, det räcker där om du inte vill fortsätta Men jag tycker ju om Kristin också mm. fick du det sagt <laughs> Checkar den boxen, check Då går vi vidare med Jag tycker inte om Och här vill jag att du passar dig För olika eh, Olika raser och sånt All right um, Jag gillar Ogillar <laughs> Jag gillar inte Folk som eh, Drar förhastade slutsatser För att föra sin agenda <laughs> Ja Jag har I ett, ett exempel Adam Nilsson Didi <laughs> Nej, du får du får lämna det in alltså. Jag är fan trött på den gilla nu. Ja. Jag ogillar outbildade människor, alltså inte inte folk som inte har pluggat, men folk som är så här bara för dumma för att fatta saker. Det mm. är svårt att respektera dumma människor. något exempel. Att <laughs> ta <Adam Nilsa. laughs> Ja så. Uh, ehm Du behöver inte ta ett exempel om Nej det, men jag försöker komma på något bra Jag ska, jag ska inte försöka starta en beef här mm, Nej men Nej men typ Nej jag kommer inte på Nej. Vi går vidare med Jag vill ha chans på Vadå en tjej? Ja, det in, in, en kille ja, eller Ja du är valfritt tjejen Okej okay. Ingen kommentar <laughs> okay. I I plead, vad säger whatever I pled the fifth. Ja. Uh -huh. Som har pledd. Plead. I plead the fifth. I pled om de om de gjorde det. I pled. I totally pled the fifth <laughs> that one time. Ja. Okej, okay, då går vi vidare. <laughs> det var tydligen en öm punkt. <laughs> Mitt drömyrke. En luddig chefstitel jag har ett eget kontor så jag kan sitta och göra vad jag vill och sen ringa in på ett möte då och då och så dra, ut, dra 60 papp i lön ungefär i månaden. Mm. Är, det, är det realistiskt? Ja. Jag jobbar med sådana människor nu. Och du förbannar dig varje gång du ser dem? Nej, jag får dem, får dem utkastad ur projektet. <laughs> <laughs> För att de inte gör någonting. <laughs> okay. Men jag vill bli en sån. <laughs> Som blir utkastad? Nej. Ja, vi går vidare med Har du någon gång brutit mot lagen? Ja. Ganska många år. Mm. Vill du att jag ska utveckla? Gärna. Jag har stulit saker. Jag cyklar exempelvis. Fast alla. Jag, vet, jag kan inte säga alla. Men de flesta har varit olåsta. Så de, de har ju varit public property egentligen. Mm. Låser man inte sin cykel så är det fan. Då är de fair game. Ja, jag tror att vi försökte intala oss att det var någon slags Tyler Durden-tänk. Mm. Att vi lärde dem en läxa. Exakt. Att nästa cykel de köpte, den skulle de låsa. Mm, precis. Du, du implicerade dig själv, är det, ja, det. det vi har snackat om det idag Erik tog upp det också. Mm. <laughs> Men, äm, ja. Äm, jag blev själv av med en cykel en gång, kommer jag ihåg. Äm, på Kristinenberg. Jag fick Göte Larssons cykel när han flyttade. Mm. Äm, den hade tydligen varit med i många år. Så hade jag ganska mycket ångest när den blev snodd från Kristinenberg. Fast den var låst. Hmm. Vilka jävla as ja, Inte så mycket ångest för att eh, För att jag, blev, jag inte hade någon cykel Utan mer för att jag fick ta följe med hem Och ringa hem till mamma Från hans hus och sen stanna där Tills de kommer att hämta mig Aj. Det var ingen höjd där det, det roligaste du har haft i ditt liv Nej. <laughs> ja, det, Du vill inte erkänna något annat Inför micken wow. um, Jo men det kan bli ganska lång podd Jag har eldat mycket saker mm. Det var också lite i den åldern alltså Trots åldern um, Jag hade ganska mycket frustrationer som tonåring. Det var det var kul att det heter like-minded people som gillade att se eld. Mm. Så det det eskalerade var ganska ganska ordentligt under en under en sommar. Gick från att elda någon jävla hink med typ färg färg eller något på Karlberg så att det blev en jävla krater i asfalten. Mm. Och sen sl slutade med att vi elda i en en Så att brannkåren eh, blir ringda. och Vad jag först har förstått det i efterhand är att det, du vet, ni vet vem golaren var också. Ja, ja. <skratt> <skratt> <skratt> Men det, det finns... Det finns att ta av. Ja, precis. <skratt> behöver inte nämna alla liksom. Nej, allt kanske inte är preskriberat. <skratt> precis. Har du någon favoritsvordom? Eller säga fetta alltså. <skratt> <skratt> men e. ja mm. för då då fortsätter jag ändra mitt huvud på feta hurra kyck 40 spann för en timme i din buk jag vet ja. inte varför det här visste du inte om mig om mig ja, ja det du som ljuder. ja men så ska jag berätta någon hemlighet då som ja, som ingen vet om dig du väljer magnitud själv ja Jag får, får bara fundera lite här då mm. jag, får ju, jag får ju leverera liksom Jag kan tänka mig magnituden på de andras Jag har fått svar från Keanu Reeves på en I, Ima på Reddit mm. Men för att inte vi ska hitta dig på Reddit så Precis mm. Då kan du inte säga vad det handlar om heller Nej. Men var han trevlig? Han var jättetrevlig mm. Jag, vet, jag försöker tänka på vad jag kan fråga ja. om det Men Nej men det Just i den Aiman sa han något chockerande Nej, nej. Alltså Ken ja. Reeves är ju man, man blir inte chockerad över att han är Han är bättre än man tror han är Nej, nej Vi kan gå vidare Ja Jag ångrar att jag äh, Var så jävla bitter under tonåren Okej. Okay. Vill du utveckla? Eller, um... Nej, men det var ju mycket såhär. Jag kunde gå runt och sura för mig själv. Ja. när jag kunde gjort något roligt istället. Tog du på dig din palestinaskal och upp med luvan? Precis. Och... rufsade till håret där bak. <laughs> satte luggen på sne. Gick ut och gömde mig någonstans. Ja. Jag ångrar att jag inte... Jag ångrar att jag inte åkte någon annanstans efter London. Att jag åkte tillbaka till Sverige. Mm. Du fortsätter... Mm, jag borde nog ha typ Berlin Och bosatt där men, eller, Ja, och... sett, hur, sett hur Berlin Och provat ta, ta en månad här och där Ja, precis men, Ja, Nej, men jag, För jag tappar ju liksom ju lusten mm. för att stanna i London När jag var i London mm. Så jag, Men jag har varit väldigt nyfiken på Berlin Och jag borde ha åkt dit och sett hur det var Mm Billigt att bo i Berlin har jag hört Mm, och det var ju pengar som var skälet till att jag åkte hem Mm Mm. Bra. Varför älskar folk dig? Wow. Eh, för att jag försöker jorda kanske? <laughs> kanske. <laughs> jag jag jag tycker ändå att jag är ganska så här, handlingskraftig eller jag mm. jag tar gärna tag i saker. Ja, kanske därför. Ja, villar de eller du du gör det där. Det är därför folk älskar dig. Ja. Jag, jag har så dålig självbild så jag, mm. jag vet inte. Jag kan inte komma på någon bra anledning. Jag förutspådde att alla som jag intervjuade skulle säga för att jag är rolig. För att det känns som alla i gänget tycker att de är roliga. Ja. Nej. <laughs> Nej. Ja. Varför hatar folk dig? För att jag verkar för självgod. Mm. Och därför, det är kanske är därför vi älskar dig. Kanske. <laughs> Ja, det är en jobbig dynamik. <laughs> Men ja. Mm. För du för självgod. Mm. Jag, jag verkar för självgod. Mm. Jag är ju inte det egentligen. <laughs> Men jag, jag bara... Jag hör ju mig själv prata ibland och kommer på att jag låter som ett as. <laughs> <laughs> ja, jag nöjer mig med det svaret. Då har vi kommit till sista bästa vännerfrågan. Ja. Hur vill du dö? Jag, tror, alltså, jag vill ju dö i sömnen Det är för tråkigt svar Ja, ja men då Vill ha ett roligt svar så har jag ju pratat om att jag gärna vill Ta på mig massa kött Och sen hoppa i vattnet bland massa hajar Och bara bli söndersliten mm. För att För att jag Jag älskar och hatar hajar Så enda gången jag skulle våga se en haj Är om jag är helt säker på att jag vill dö också du har du har kryssat, du har kryssat för vad säger man? du har kryssatbockat av allt i din bucket och det enda du har kvar är att se hajjer death by sharks. <laughs> ja, jag godkänner den. Mm, bra. Då har vi kommit till det sista inslaget i den här podden. All right. Som är sammanfattande låt. Mm. Och det går ut på att jag ska spela en låt som jag tycker sammanfattar personen. Jag är en cover på en låt Okay. Ja. Låten jag har valt Brothers att... of Metal <laughs> Skulle kunna gå, men jag fick lite panik här innan mm. Så um, äh, Låten jag har valt är Psychosocial med Slipdot <laughs> Okej <Okay. laughs> Vill du Hjälpa mig att bygga upp Ja Doesn't cut this soul, it's not survivor end. The reckoning, the sickening, packing subversion, pseudo perversion Go drill your go drink your graves. Then fill your mouth with all the money that you see. Sinking in, getting smaller again. I'm done, it has begun. I'm not the only one. Psycho social Psycho social Psycho social Psycho social Psycho social Psycho social Psycho social Nä, det var bra, tack. Det känns som en bra text att associeras med. Psycho social. Ja, precis. Nå sier Was a cowboy I knew in South Texas His face was burnt deep by the sun Part history, part sage, part Mexican. He was there when Pancho Villa was young And he'd tell you a tale of the old days When the country was wild all around Sit out under the stars of the Milky Way and listen while the Kyles howl. And they go, woo! And the drovers are gone The Comanches are gone And the outlaws are gone Geronimo's gone And Sam Bass is gone And the lion is gone And the red wolf is gone